قرآني نور وشفاعا يهديني للحق سماعا قرآني نور وشفاعا يهديني للحق سماعا وأنا بالسمع وبالطارا أتفيأ ظل الجنة الله الرجيم بسم الله الرحيم الذين ان للمتقين مفا Zang Numerë Rrehman La yemlikuona minh hut bod Ya Ohma who The women Jumsim لا yatekallamun illa man adhina lahur rahman. ul halku faman sha'a yedah وَيَقُونُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صَلَقَ اللَّهُ العظيم. As-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammed, as-salatim i ma'adil l-amim, wa ala ala alih i al-sahmi i az-ma'in. Draga braćevi sestre, dragi gosti, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli na druženje i evociranje uspomenje na jednog od najvećih i najučenijih ashaba i najpravednijih vladara svih remena. Osvjetljavanje njegovih postupaka u kontekstu ovog i današnjih događaja. Zaista Omer radi djelava u Anhu nije samo priča. Omer je, vjerova, Omer je vjerovanje i djelovanje. Omer je škola pobožnosti, škola noćnog namaza i škola kurbana. Naš večerašnji gost nam dolazi iz Zence, a njegovo ime je profesor dr. Šefik Efendija Kuldić, profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zence. Prof. Šefik je s mogu reći jedan od prvaka oblasti hadisa i hadijskih znanosti. Magistrirao i doktorirao na polj hadisa i hadijskih e, znanosti na drevenom Islamskog univerzitetu Eze u Tunisu. Evo, nakon dužeg vremena profesor je, alhamdulillah, ponova naš gost predavač u našem domu na Đariđi. Ja u ovom prilikom želim da izrazim srdačnu dobrodošćicu svoje prično ime kao ime džemata Studenskog doma na Đariđi. Tema naše večerašnje dođuđenje jeste Omer bin Al-Hatta radi Allah'u Anhu, simbol imana i pravde, profesor Egoju. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشد المسرين سيدنا محمد وعلى عليه وسحبه أجمعين رب الشهر صدري ويسر لي عمري وحلو قطة من لساني يفقه وقوم بسمك الله الرزيم لذلك فرصة رجته لسيسره لأن أمري والسلام عليكم Hvala vam posljedno za dvojstvo što ono mogu da se obrati ovdje na ovo mjestu. Hvala vam ponovno naguđe, što je ne znam kada se puta bio ovdje i da možemo evo na neki način aktualizirati ovu temu koja je koja ste čuli od naše lijepo vrata i momka koji je najavio o naše druženje, već najavljena. Ona je u stvari bilo predvrlo nekoliko tema, pa sam ja izabrao upravo ovu temu. O našem omeru radijalova u talanu može puno, a možda malo vodimo računa o tim ljudima koji su bili obični ljudi, a koji su postili takve uspije na ovome svijetu koji nisu ravni brojni drugi ljudi danas od milijarde i milijarde ljudi. E zbog toga trebamo, naravno, da bismo mogli mi napredovati, oti računa da malo pogledamo unazad i nećemo iskriviti vratove, kako jedan arapski učenjak rekao, muslimani iskriviše vratove gledajući unazad. Mi moramo pogledati unazad da bismo mogli onda, jel tako, iskustva primiti i onu budućnost na neki način graditi. Bez gledanja unazad nama nema šanse naprijed nešto vidimo. Da mi Bog dogledali unazad i mi i čita ovaj svijet, sasvim i drugačije stanje je bilo danas i u svijetu i kod nas. Pa čak i ovi fenomeni koji se dešavaju u posljednje vrijeme. Dakle, vrlo je bitno da pokušamo naći načina da definiramo onakve ljude koji su pokazali triumfalak uspje, a bili su obični ljudi od krvi i mesa kao i mi. Kada volimo o poslanicima, mi ćemo reći njima je Allah Želešanu posebno uputu dao, on je izabrao, pripremao i za tu je tako, misiju i onda ih poslao kao poslanike. I naravno, vrlo je teško njih slijediti kada nemaju grijega. Njih slijediti kada, je li tako, Džibrijev je mi nad njima gdije i ne može ni jedan od njih da kaže ono što nije istina. Ne može da urade ono što je loše, jer Allah čuva putem svojih meleka, posebno putem Džibrija i Amina, kao što kaže Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, edete mi rabdi, fa'asana tehdi mi. Kako prenosi, ja tako, veliki broj islamski e, učenjaka i muhadisa, pa ovaj hadis koji imam su jut i kao Hasan predanje. Dakle, moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Dakle, njega je direktno Allah preko svoga meleka najodabranije koji se zvao Džibrijl, odgajao i odgledu dao. I mi možemo onda komato kazati, mi uistinu ne možemo biti kao onoš poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jer je njega direktno džibriju nadzirao i kad god bi eventualno ptio nešto da uradi što nije dobro, onda je spriječio, kazao mu, ukazao mu na to. Mi jedino imamo neke koji pišu naša dobra i loša djela. Sve što kažemo oni zabilježe, sve što uradimo oni zabilježe. Dobro zabilježe, onaj mele koji bilježi dobro, zlo bilježi, onaj mele koji bilježi zlo, i da, tako da nemamo šanse da imamo jednu takvu zaštitu kao što su imali poslanici. Međutim, Asavi i svi drugi ljudi koji su predefilirali ovom životnom pozornicom nisu imali kao ni mi, Džibrila, koji nas je nadzirao, prema tome oni su mogli da griješe, mogli su da slijede svoje pohote, strasti, mogli su da grabe dunjalog, mogli su rati ono što mi danas radimo. Međutim, oni to nisu. Sad je tajna kako otkriti, dakle, tajnu uspjeha koji je kvjuč uspjeha kod njih da će oni biti u toj najboljoj reprezentaciji na sudnjem danu koja će predvoditi, jel tako, plejadu svih muslimana u svim generacijama svijeta. To će biti časnija shabe na čelu sa Muhammedom, sallallahu alaihi wasallam, kao što kaže Allah želešanu u Kur'an i Kerimu, Kuntum hajra unnatin uhriđet li nas, te'muruna bil ma'rufi, wa tenhamna anil munkeri, wa tu'minuna bil Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na pulbi Zemajskoj. Vi, ne kao što oni ćete da kažu, izabrani narod i neki drugi Benovi Strajini. Nije tačno. U njihovo vrijeme, kada narod nije vjerovao, Benovi Strajini je vjerovao. I oni su tada bili odabrani. Ali danas nisu. Danas su odabrani samo oni koji slijede odabranog, izabrano poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallallahu alaihi Dakle, ne mogu danas biti odobra naru. Ni židovi, ni kršćani, ni taoisti, ni konfučionisti, ni ateisti, ni sekularisti, ni fašisti, nikom. Samo Allahovi slijedbenici koji slijede Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, jer su sve druge vjede religije, filozofije, stavljene. Hvala snagi je nakon dolazka Mohameda, koji je došao svim ljudima, nije samo Bošnjacima, nije samo Turcima, nije samo Britancima, nije Amerikancima, nije Saudicima, nego došao svim ljudima, ali tako, iz obzira na koju kože je njihov jezik, njihovo porijeklo, nacionalnost, kao što kaže Allah Želešanu i kaže Mohamedu, a. Tako im reci, jer su dolazili Beru i dolazi se mudu, dolazile Adu, dolazili raznim drugim narodima ili određenim destinacijama i lokacijama. Ljudi I otim poslanik Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, dolazi svima. I nikog nije izostavio. Nikog, ni ljude, ni džine. I nijednog čovjeka nije izostavio. <laughs> Razumijete? I zato ćemo biti svjedo protiv ljudi i sudb na sudnju danu. A ova generacija koja je došla nakon njega, svi pripadaju u njegovom ummetu To je, svi su trebali da budu njegovom umetu. A što oni nisu, nije problem u njemu, nego će biti u njima. I on će biti svjedok protiv njih na sudnjem danu. Razumijete? Jer Allah što kaže? Reci, kul, inni rasulullah ilaikum džemija, reci, ja sam svima, vama Allaho poslali. I on je došlo svima. E ta prva generacija muslimana koja je bila u njegovom okruženju, koja je bila u Mekiji, a poslije u Medini, kao što znate, oni su primatili jedan broj, prvo u Mekiji, i to mali broj ljudi je primatio ovah ovu vjeru, onako kako treba da bi onda u Medini razvili to posebno jezbro, odahle je taj nukleos, počeo da raste i narasta je islamska zajednica i islamska država koju nije bilo premca ni do dana današnjeg. I niko tu generaciju više nije ni uspio da prikući se njoj, jer Allah kaže, vi ste generacija koja se ikada pojavila na kuklu zemaljskoj. A zašto? Radite na afirmaciji dobra, radite na devalviranju zla i vjerujete o Laha. Oni su to radili. Islamsko lemah kaže, svi ashabi pripadaju oboj reprezentaciji koju je Allah Želešanu učinio najboljom generacijom i kurmanskom generacijom koja je ikada bila i protefilirala ovim svijetom. Međutim, mi danas nismo takva generacija, ali svaki pojedinac može da uđe u tu reprezentaciju, da znate dobro. Ja da ne čekati da se komplet popravimo mi u svijetu, da dobijemo halifu, pa da dobijemo šejh ulislama, pa da mi svi se islamiziramo, jo. Evo čim osjetiš da si, jel tako, pripadnik Muhameda aleh i solvama, odmah ideš u neku prezentaciju, pripremaš, odmah ideš, a višinske priprema malo, a Saba pa malo na Pode, malo like, Indiju, malo Ramazana, zakačiš malo zičata, danješ, ako moraš, odjeliš neku sadaku, eto te besu u pripremnom tom periodu, jer da bi ti ušao sutra, kao što da u dženinu, koji je prostano koliko nebesa i zemlja, ardo Ardu sema, alat volar, Nema nako odalje, ne vreš ti hodati ćeš, pa se odmah isto nastavio kad ne bih mjesec, dva dana i ti da igraš sa Žekom, joj ostalo u Raju ti pao nakon tri minute na onom zelenom teplju, šta je vama ljudi? Moram se dobro pripremiti imati kondiciju, formu i kad uđeš na treniru da razbacuješ, jer tamo je, vidite, džernet prostran, ardu, ardu, samo ovak kako ćeš da hodaš tamo volan, toliko prostranstvo, koliko nebesa i zemlja, a nis se pripremio dobro, zato mi muslimani se pripremamo. Čim imaš pripreme, znači možeš da uđeš u tim, jer nijedan će se selekter neće živiti u prestaciju, ako nisi u stanju da trčiš če već. Ti moraš da imaš formu, imaš kondiciju jaku, a to se postiže kako s ovi pet dnevni treninga, Saba, Polvi, Chimbija, Akša, Jacija, viliš, abdest, pripremak, dolazak, puštanje na ziru, dizanje, nema šanse da ne budeš spreman, zato i onda ti možeš počitavno u dženetu da letiš i ti ako da hoćeš da sletiš, hoćeš u onoj guri, hoćeš ono, ona neko mladića to spakovala u dženetu ili je slobodno, ona može da trži, kod je ono pripremala, razumijete, imala i te visinske pripreme i te pripreme sa loptom, bez lopte i da razne druge naše koje imate, ko da lera i tako dalje i toga može se doći do ti ciljeva, tako je islamsko lemak kaže. Znači, svaki čovjek, bez obzira u kojoj generaciji živio, svaki musliman, on može da uđe u tu reprezentaciju. Znači, i kako su oni pripremali, evo, i mi možemo da se pripremili. Zato mi evo, evociramo, kako je najavio naš brat uspomene, na ovu veliku plejadu tih časni ashaba, o svakom, o njemu se mogu govoriti po deset dana, osnovno na onih poznatijima ashabima, tako je, zradi omenu, mi ćemo gledati ovi 40 četrdeset pet minuta, inša Allah, da kažemo nešto ono najosnovnije o njemu, da vidimo gdje smo mi u odnosu na njega. On jeste da je jedna od najizdrazitija stavlja, ali zato ga stavljamo kao urnek i kao primjer da bismo mi mogli pogledati u njega čovjeka od krvi i mesa. Znači nije bio od železa nije bio od gume, ljudi moji. Bilo je bio od krve i mesa. Znači možemo li stići te ljude? Možemo. Oni nisu bili veći od nas, nisu bili ljepši od nas, nisu bili ni ružniji od nas, nisu bili ni brži od nas, nisu ni sporiji od nas, nisu ni debliji od nas, ni debliji od nas. ima nas daleko debliji, nisu minušaviji, ni ima nas vršaviji. Jel tako, šta je sad problem? Gdje je problem dakle? Nema ne problema, vidite da možemo da i u svakom vremenu, ali da bi mogao da stigneš da igraš, 90 minuta, posebno, kada je prozorijetak uz 30 minuta, 120 minuta, koga mi ona travi pripreme, da baš da budi pripremljen. No, A od i ti pripremiš, kao što se oni pripremali, A i ti moraš da uđeš u tu reprezentaciju i ti moraš da šutneš tu loptu, ne samo oni. Jer su oni, jer tako, prvi otkrili futbal, kao što znate, nisu englezi kako na ovoj poturaju. Čapče Kogolov, će vidjeti se. Kad godina englezi otkrili futbal. Lažu u gledu. Mohamed, doktor Mohamed Hamidullah, u svojom dijelu Mohameda, da ih sa vam pogledajte, on spominje da se u Medini igrala lopta, to jest od krpa su naprali nešto popu današnje loptu i šutali nogama. Znači, bio nogome, jashar, to je djeca njihova su igrala, poslanik Ali Isselam, kako navodi Belazuri, poznati islamski istoričar, on, on je prolazio i samo je gledao jedno vrijeme i otišao. Dakle, nije naredio da se igra, nije zabranio. Jer da je naredio, svi mogu da igrao potpuno, <gledan> ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ali nije zabravio, dakle, što nama daje opet za da pravo da možemo nekada se relaksiramo kao vjernici da na neki način, je tako, onaj svoj taj zdravstveni bilutjenik poboljšamo sa je tako pokretima bilo kojim, kojim koji vidom sporta koji ne šteti čakvijekriti njegovom zdravu. I među ostalog, onaj uvodnicu, dakle, igrali, to se zvalo kurvek, kurvek. I to je, vidite, prije hiljada i nešto godina. Ovi kao prije stvrtnu godina, jo joj. Ovaj. Dakle, vidite, Muslimani su šteno bili i prednjačili, samo što smo mi naravno zapostavili svoje obave, zapostavili ono što su oni radili, zbog toga nismo ni blizu one generacije koja je bila proplašena od strane ova šanu najbolje koja se ikada pojavila. Ali za što je sreća za ovu generaciju u kojoj mi se danas nalazimo jeste da možemo da i stignemo, da možemo da i stignemo i zato treba početi odmah od, od malih nogu, to jest u vašem, vremen u kome se vi nalazite u vašoj generaciji, da ne zaposlavljate to da bismo mogli stići tu prvu generaciju koja je u istinu napravila jedan takav fenomenalan uspjev koji nije na neki način prvi, jedna druga generacija kod bilo kojih poslanika i miljenika, bilo, u bilo kojoj generaciji na svijetu. Dakle, mrvimo mi to, hvala Bogu i Allah, šta to ljudi. Zatim, ne traži od nas da budemo toliko dobri kao što su bili ashabi, jer je... Teže je biti dobar u odnosu na shabe koji su gledali poslanika, ali islam i njega svijedili. Nije isto gledati poslanika i šefika. Razumijete, je... <laughs> kad gledaš poslanika, ali islam, imam ti razne, onda sa mnom se šedaš, vidiš, evo, i blizu to nije. Druga stvar, ako ti ja nešto kažem, kažem, možda je on isprav rekao, možda nije. Ko zna koje opcije, vidite, u nas su opcije za neke a onda rade, tamo svaki ima slov nekog. Šejih, ako nema, ima ga na Google, ako nije na Google jes, i blizu šejih. Ono svi imaju šejihama i onda kurde teško to, razumijete, odmah kadio, pusti njega, a on sam im se druži, on je prijatelj onome ili on je ono rekao ili napisao. Ljudi kod poslanika, ali sam svi su znali da je on bio od svih, dakle, najbolji iz plemeni tog roda. I nikada u životu nije pogriješio ništa. Jer ti mene kad pratiš, ja da sam bio mali, Oni krenu tuđe je jabuke, ja sa njima. Sada ti samo jabuke mi je čopao, kao di jete sam kariš. Ide nama, govori o pravdi od nekoj, razumijete, onaj istini, ono, ono čopao, tuđe i jabu. A kod poslanika, ali sela, on nije ni čopao, ništa tuđe, u tajme stvari, vidite. I ono, kada je tio jednom doodine na Teferić, kada je tamo graju djece i skakanje i vrišku, on na tom putu, prema tom Teferiću, zaspao. Allah ga je u spavu nedolivadi i nakon toga se probudio sve bilo završeno. Već se tefeži završe. Tako da ga Allah čuva od svega. Da niko ne može da uprije prstom da kare ti si ovakav ili ti si ono uradio ili ti si ono uradio. A kod nas vidite, svi smo mi imali neke greške u životu i dan danas i imamo jer nas nadzire džibri ljeni zbog toga ne možemo onaj mi biti muslimani kao što je ova prva generacija zato što nemamo čovjeka koga mi gledamo, svijedimo i koga gledimo, što mi košnjaci rekli, jel da je, i koga na neki način možemo odmah kopirati. Razumijeti? Odmah možeš kopirati. I zbog toga je ta generacija uspjela, zato što je on svojom snagom, svojim imanom, svojim kapacitetom imana, svoje vjere, svojim, dakle, tom energijom kojom zračio, normalno djelalo daleko više na ljude, ba čak i nevjernici, koji su bio nevjernici kad ga vide, onaj karju moraju stavljati, onaj, jedan od oni videli terabija i oni drugi oni su morali stav Prislušaj, nejdah da slušam kako bude slušao ono gabornom staje. Tam kada, slušio, Tako, kada je govori jednostavno lijepio se za njega. To je bio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je bio najbolji govornik, koji je bio najljepši govnik, koji je bio najsimpatičniji govornik, kod koga, kod koga je riječ usvajala, prodirala u srce, u dušu, u srži kostiju kod nas, to ne može mi kad udaram isto malo kodalo. Oni se vratimo na ovu prvu generaciju muslimana, među kojima idra stoji Hadrati ja, Omer. Tako dakle, bio među tim prvima Prije njega svega 45 ljudi, kako navodi Ibnul Dželzi u onaj biografiji Omera na ono, djelomahu talanu, a Ibnul Dželzi spominje 45 muškaraca prije njega prihvatilo islam i 21 žena. Znači, on je 46. muškarac koji je prihvatio islam, ako uzmemo, sa ženama bio je 67. Dakle, vrlo brzo je prihvatio islam, kao što vidite, iako nije od među prvima, zbog toga što to je želio da sačuva vjeru svojih predaka, pa je sjećat se tiio i da uvije poslanika Muhammeda alai salam. Svijete kako Allah dade, da da onaj stvarno koji vrijedi, i zato nemojte to zaboraviti nikada, onaj koji vrijedi, on, Allaha i poslanika, ali i salam slijedi. Jer neko ni mrziv vjeru. Ona ko on će vrlo brzo zavoljeti vjeru. I to samo gledajte pod ljudi. Onaj ko umire, a nije privatio vjeru, jer znate da je to najveći uljup najviđi ne, nesretni. I nije ga Allah ostavio nesretnikom. Ali vi mi velik je uvijel muslimane dok je to dolo popor. Ali je, vidite, njegovo plemenito srce ipak došlo do vjeri. A radite, Omer je htio da uvijem poslanikali sa vam. Ali vidite, vratio se na pravu stazu. Dakle, kome je Abula Đalešanom u kuću, da bude dobar, da bude plemen, da ga Allah voli, on vjeru uzme. Kogod nije uzeo vjeru, ne ga niti žaliti. Što ga Allah ne žali? Ne mojda. Iki ide tamo gdje je zavrnu, to je samo da ti pozivaš. A onaj ko neće, nešto se dođe, nema še jeći. Zuvijete, je. ti moraš samo da pozivaš sve i da nikoga ne izostaviš kao što je poslanik, ali sa vam. Ne pozivam, jebu džev, jebu leheba, jebu taleba, vidjeli ste, pa i omera, pa i sve drugi. Međutim, jedan broj je prihvatio odmah, vidjeli ste kao je bubeke si vi, pa onda iza njega omer i drugi, a onda Haldim i Belin, još iza toga, a onda vidjeli ste Sufjanj, Jel tako, Ebu Sufjan je tek prihvatio 630. godine kada je bilo osvojenje Mekke. Dakle, dvije godine prije smrti poslanika Ali Salam teke prihvatio vjeru. Međutim, i on je asfalt. Dakle, koga je Aula Afšanu Tiuda u primunjske terivoje <coughs> u tu ljepotu, on mu je mogućio da prihvati vjeru da dođe na, na, na pravu stazu. Zato ne treba nekada žalci ljudi, kažu, uđiš ti masa, svi je da tamo. Nemoj, to je da upozoriš. Ako ih nisi upozorio, ti će dobra dan. Ja si morao da ju pozoriš, morao si naći načina kako, to ne pitaj mene, način da vidi u patkovima koga, ko je, onaj ulicama, da nađeš način da dođeš do ljudi, da im kažeš neku lijepu riječ, da ih jednostavno sokoliš, da ih pripremiš, Nemaju ruku da nemaš sotra odgovalnosti, jer vidit ćete, sudnjiv dan, nemaš se najviše zabrati, hvatati, ne zato što nas voli, nego zato što traži spas, kada je Allah bude slao u džahennemsku vatru, u dubinu 70.000 godina, u dub Svi će ono se hlatiti nama zavrati, naše komšije, naši rođalci, naši rodteri, naša djeca je, naši unuci i naši poznanici, kažu on je bio, kad nam nije rekao, ljudi nismo znali treba hlanjati on, znali da ima neki namaz, ne znaju ljudi on, pa ljudi umiru on, ne znaju da i da, da, danas vidite, što kaže Hazreti, Adul Ibn Abbas, r.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a Kur'ana nakon poslaniha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kaže naš najveći neprijatel je neznanje džeh, jer ljudi zbog džehla grijehe pravi. Onda zna gdje će sutra da bude skiraj se. On je bio pravi. I nemojte onda govoriti onaj alim, a on griješi. Nema alim, a on griješi. E, alim, to je džahid. džahid. Nego samo ima natomljan je kod tele ili natomljan kod krava, razumijete ili ono je doha bil. Natomljan informacija. To su informacije, to je nešto drugo jer pogledajte kakav je bio Hazreti Omer. Kada je Omer umro, kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu tavanhu, kada je umro Hazreti Omer, porsušajte ovo samo. On je rekao, mate Islatu Ašari ilmin, s njim je umrlo devetdesetina zdanja. Devetdesetina zdanja s so, Omerom. Kada je Omer radijallahu tavanhu, ono bio ubijena teta, dalje ga izrušen i preselio ruku palje. Tada je nakon dženazije, Abdullah ibn Mas'ud, poznati pozznati ashažm velik ashabe, velik kuđenja ka mi josame izjavio mate, umar, o mate, Nahhu, tisaatu, ašari i Hmi. Hgo je umrlo zanjim je umrno ter 45settina znanje.avno druge slabe kažu, šta kažu? Kaže te te kulu zalike, wafina đuddletu Saabe. Tu goišmeđ nama tulikoja s još Vivi ču 90-tina znanja sa omirom odšlo. Nao njima kaže, ne mislim ja sada na ove propise koje vi dovolite, šta je haram, šta je halak u nas. Samo su svecali za halal, harami, samo opuca, jel halal, jel haram. I samo haram, haram, haram, haram, haram. haram. Ostao se toga ljudi, bo, nema tu. nego šta je, sada kaže, ovaj, nije tu ono što vi dovolite, ovo ovaj, ti je mekru, ovo ovaj, je mubah, ovaj, je ono. Nego kad je sada ti mislim, sada ti mislim, u ridu, u ridu ilme billahi dana. Kada je sad ti mislim na njegovo znanje Allah, njegovo spoznaš Allah, onda ostalo sve što imaš, dobro ti dođe. A svaka druga informacija je bezvrijedna ukoliko nemaš, spoznaj Allah Nemaš imaš, Allah. Allahove. je imaš, jer Allah ti ništa ne fiše, dok ne budeš njega spoznao, ne budeš znao ko je Allah. Od nas, najveći čimbenici u mi, vjetski, ne ko je Allah. Mi ne vjerimo u sudnji dan. To just, ono, deklarativno, kažemo bi to, onako, z jezika. Hoće je jezik svašta. On je umok. On svakako nahrđa nikad. On može reći da vjeriš da ne vjeriš. I da vjeriš u sudnji dan da ne vjeriš. Ali pitanja vas, ko od nas vjeri u sudnji dan? Evo, realno, danas, kod nas u Bosnije Pogledajte. Jer onako vjeri u sudnji dan, šta donosi sudnji dan? Kakve strahlote? Ho ovo, ovo, ovo, milijoniti dio tih strahlota koje videli ste kuće koje tonu čitavo u zemlju, to nije ništa ono sad, na džehennem ljudi, šta je vama kod I ljudi se sad malo protpali, neki već opamijetili se ili se raspamijetili nakon ovih kuća koje je zemlja guta. Kako će tamo Allah guta te ljude u vatru, da vi znate? To je milion puta gore nego što imamo danas. Ali ljudi ko ovo vjeruju u ono tamo ne vjeruju, onda vjeruje u ono što će doći tamo. Vjerujte, ne bi odnos niko grabio previše minja aukada. Gledajte, što više ahireta. Pa uspud malo je dunja ulkaka zakačio, je sredstvo. A njemu je cilj ahireta. Cilj mu je Allah. Cilj je Allahova vjera. E, tako je bilo kod Amera. I zato je ovaj Abdullah ibn Mesud kad im je pojasnio kaže ne mislim ja na te informacije koje mi ima Informacije imate milijon. Šta ima od nje veliku koristu? Formacije su vam isto kao da imate onih veliki broj granja koje ničemu ne valja iz vodinućenog granja, ne znaš kako skuati od njega dolana, a natovališ na sebe 300 kg granja, nema ništa, bolje ti je ahvalu fino uzeti, imati 500 dolara u džepu pa kupiti sebi finu peć, razumiješ, jedno, na elektriku na ovaj plin i fino možeš kuat, ne treba ti 300 kg na sebe ti 500 dolara ili 500 eura staviš jedan džepić, šta je vrednije? ono 500 eura. <laughs> Razumite, <laughs> ta da nog ima informacija milion, a, a sve ima ljudi što traže da Allah džušam da zašto si ti te informacije hoće skuplju, isto onaj tamo, onaj da ti taj da novac. A pa njemu to ga ništa, valde. Jer ovo ti je sve kao falsifikiran novac. Ono što je vrijedno kulturno sigurno, pouzdano Jel tako, originalno, to je ono što dolazi od Allaha Allah njegovog i to je ono što mi jedino možemo danas da predstavimo. E sada, kada je o pitanju Hadreti Omer, da se vraćavamo na njega konačno, kao što znate, svi su ashabi vrijedni, i, ali ih sa vam je rekao da su oni kao zvijezde za kojim god se krene, neće zaviti, takvi su. Dakle, s toliko imana, vjere, s toliko, toliko pounanje, E sada mi uzmemo samo Omera pa da iznesemo nekoliko detalja. Imate čitave kige, o njemu napisane, imate četstotine, petstotina danice od Hafiza ibnul Džavzija koji se zove Menakim, Menakim emir al-Muqminin, Omer ibn al-Hattab. I stvarno sa svih aspekata ga je obradio da trebate godinu dana da iščitavate, da i tumačite svijetu da bi razumijeli ko je bio Adreti Omer radijallahu talanu. Ali ovaj Omer o kojem mi danas govorimo je ja samo iznio nekoliko detalja da vidimo gdje mi, a je Omer. Le, on je bio kao i mi, mi smo kao on. Gdje je on, gdje smo mi? Možemo mi ba jedan dio toga da, da, da prihvatimo i da uzmimo, kao što kaže poslanik, ali sala, Tuba sala. Blago onome kome bude vjerovao, a bude vidio To su ashabi. O tuba seba me vratim, li me nem vjereni, a bi. A sedam puta, pa ste ovo, sedam puta blago onome kome ne bude vjerovo, a bude vjeru u mene. E. To se vidi, vidi. Da sve me kao ho auretna. Što Dakle, nema ni selama i je nema teže jer ga ne vidiš. Ali zato ako ga prihvatiš, svi vidi što što kali posmati kali selama. To će kaže vrijeme da će ljudi biti golim da me vide više nego da imaju porocu i i metak. Samo ki porcu da samo da me vidi. Dakle to je ovo vrijeme kome se mi nalazimo. Imate takve ljude danas Ljude, pojkan, što mene sa alejsalam, on sam jednostavno kriptio sreći. Ako on njega volio vidjeti sa njim, sa dana društvi i nego sve na tunjavo što ima. E to je znak da si u to je To je znak da tvoj god što Ako to želiš, kao onaj šejh što kaže za onoga, hoćete da sa vama, pa dami, da da sanjali sa vama, jo, hoće da sanje se falati svijetu. Ja da sanjao alejsa. Pa Zozrime. I onda mu šeš je rekao da ti hoćeš ti njega i sanju. Omolio ja hoću. Dobro kaže, naučiš ti kako da sanjaš. Ajde sa mnom kući, poveda ga kući, spavao je kod mene pre, prije spavanja dadne mu hrane, dobro poseljeni i kad je ono se fino najio te hrane, čitao, u samo vodu tražio, ustaje u povodu, onda samo sanja vodu, sanja vodu, sanja izvore. Kada pita ovaj, kaže, je sanjiti, ali se vama, ujutru ga pitaš, šta sanjao, kaže, samo vodu, uvijek vodu. Pa kaže, čega si željeno, to i sanjaš. <laughs> da ste se gledano više malo sanjao ti njega, deskiraj. Tako je, ti se srce čisto očišćeno, treći neć poslanik ali selam u srce da uđe, razumijete? Moraš očistiti srce. Kad čistiš čašu, evo da bi pili sok, moraš očistiti, baš prljavu sada čašu, sipa sok, ovo obična, obična, obična, voda i obični sok. Kako ćeš onda primiti poslanik ali selam u srce el svoj san ako nisi očistio sebe, ako nisi stvarno žedan, jel tako poslanik ali selam i ljubav prema njem. E tako je, vidite, ova prva generacija muslimana bila življa. Ali ono što je znana značajno, dakle, da imamo sedam puta mogućnost veću da i mi uzbradimo, a kad manje je puta, uredimo da imamo istu narod koji su radili sedam puta više od nas. To je ta prva generacija. Zato ja kažem, možemo da budemo jednom slabije da samo, možemo dva put, tri put, četiri puta, 5 puta, šest puta. E, mojte, da bih puta, i ljudi moji. Mojte, da bih puta, sedam put možemo samo slaviti, ništa više. Prema tome, za ne možemo, zato može Allah da, da stvarno ne možemo u ovom vremenu baptizovanu kada su vidite ove pohate u pitanju kada je strast toliko došla do izražaja kada vidite ženski svijet je sve jedno džabovi poplave džabom on je ja upravo ide auto vidim idali isto svijet razvoliči sve što ima izgordo napolje nakred. ide naprijed viče evo me ona iza nje viće, eto do, do. <laughs> dokle razumijete, A oni ko bila poplavi funaru se presrašili, lažu, lažu da se presrašili, vidite da lažu, jer da se presrašili sad bi se umotale i one koje su bile u vinićima, one koje su bile u nekim zapetim riflama, sad bi se malo mokar, kockao je mokar, malo u trahadoma, i vidiš da se tu neboji, šta to znači, izazivaju ponovno obahu sržu, i vidište ako ovdje ovdje, hrlo brno će biti još gode izlažili, jer mi ništa nismo došli pa Samo smo, evo, pomogli drugima tu, jesmo, bili sobljarni i tu kapu skidamo svakom mošnjaku koji je, varno, pokazao u solidarnost. Ali u drugim stvarima nima promjene, vidite. A zašto Allah daje ovom si imete? Pa nas malo vrati sebe. Da, da, da kažemo, mi, ti si svemoćan, mi smo nemoćni, to od nas traže. I zato, vidite, nemožemo mi postići ono što je postigao jedan omer na dijelu Abu koji je zaustavio zemlju, jer vi to znate u Medini. Gdje ljudi bili finimo, kakvi mi danas, kakvi su bili u Medini. Ali Medinu je već pomalo dunjaluk počeo da prodiri nakon poslanika ala islam lagano ono na rate moj aboj brate polazio, polako dolazio i dunjaluk. I onda kako je svid krenuo malo za punjalukom već je malo dao određene jel tako, fenomene koji se pojavili i tada je prvi puta nakon smrti poslanika ala islam nikada nije Medinu protesao, zemlja trestada je protesao i počela zemlja da se presa. Čim Omer to vidio, odmah je sve medinjane i rekao im, tada je bio halifa Omer ibn al-Hatab radijallahu ta'anu, pozvalo sve stanovnike medijine i kaže, ovo je dijelo naših ruku. Jer znam tres, suša, poplava, sve su ostalo dolazi samo na, kao rezultat naših ruku i dijela koja smo mi učinili, su ne dijela koja su učinili. I kaže, tako mi Allaha, još jedan put ako potrese medinu, Zemljotres, ja vas napušta, neću vam ono živjeti. Samo liš jedan put. I šta je uradio, kada je zemljotres počeo da trese, on izio samo bić i udorio po zemlji i rekao, ok, bismillah, stani ujma allaha. Stani, ujma allaha. I zemljotres stavu. Ne, viš ti javu. On je stavu. Ja razumijem, nema da... Gdje su sad geoloži pa ono tenkari, to je zbog toga, pa to je zbog Meljokola. Kad Omer uzme svoj bić, Razumijete, i udari po zemlji, kaže kif, bismillah, zemlja prestane. Zašto je zemlja prestala? Omer. No, Allah je dao tu zakonu. Ali zašto? Zato što je Omer, ne tiži moment, Allah se klanjava. Zato je Omer imao dvije ovdje ovako poput trhli na cipelama, dva ovdje znaka ili dvije lijepe sliva, neki iz, iz očiju najveće je toliko je Allah molio, toliko je u bio kada mu učio otresena je te neka znamo da se on nesvjestio straha pred Bogom anđela šana on na ajeta učio vizan, ukira, film Nakur, kaže onaj kad, tada, kad učio a kada se potrese odnosno kada se e, israfil pošle da utrubi i otako i najavi propa svijeta on kada to učio svatilo je i onesvjestio se Kada nas samo nesvijeste govije, čekit <laughs> Razumiješ? Nema, oni su još ti imali. Jesi čuo nekog, sada se izvrnuo, resmo je kao onaj imam u Basari, koji je prodio, bio haf, skoro hana, bio velik učenjak učio ajta, i učio ajeta, i kada je učio Alhamdulillah, rabelalemin, arman, arrahim, maliki je u middin, kada je došao od do onog ajeta, kao imam kada je učio maliki je u middin, vladar, dana. I onda ih shvatio da treba stati pred Allahom. On se toliko preplašio i patne kad tamo na na namazu. To je svijest ljudi. Kako od nas vidjeli, unose i igrali s tim, unose, uz muziku, oni čak i kuralno uče, nema šta ne rade, unose, pleše, unose, o, čitaš, učiš ovo, misliš o nekim drugim stvarima, zato kad nema se lameta tom narodu koji tako Da ti vidite, kad red koji je tako bio svjestan kredalo onom Derošanu, da se pojavao na svakom mjestu, na svakom koraku, I to je ono što njemu daje za pravo da on sutra kaže, e, dosta. Da e, imamo mi Omera, vidio bi kako glizi šta stanu. Samo Omer kaže, dosta glizi šta stanu. Ne zbog Omera, Omer nije ništa jači od nas. Nego zbog, zbog bojalosti Omerovi. Zbog, zbog Allahu plašenja u svog gospodara. A onda kad njemu bude najteži, onda mu gospodar pomogne. Kao što kaže Allah i Žalšanom, vidimo su Kur'an i Kerimu. Ko se Allaha boji? on mu izlaz nađi. Znači kad ti bojiš Allah, on tebi izlaz nađi. I moći ti da ćeš stradati. Zašto? Ako se Allah bojiš i na njegovim, tako fazovima stojiš i protiv njegovih harama se boriš, vidjet ćeš. Onda kad ti najviše gude trebalo, Allah da svoju pomoć. Ti ne moš li Allah pomoć da ti. Kao ovdje kada udaraju samo svojim bićer odmah je zaustavljen. Videli ste še internije, bježao od njega. Zbog čega? Bog njegove bogu bojaznosti. Kada on kaže, sjećate se ono tamo, kaže kada bi neka samog ovca, ili mater, šatu, alašati ili furati, kaže kada bi neka ovca, kada bila izgubljena, umrla na obali Elfrata. Kaže, ja bi se dojio za nemtu, ena Allahe, Azza wa jelle, sa ili anha jav melkijana. Ja bi se bojao da će me Allah na sudnjem danu pitati za tu ovcu što je umrla ili uginula na obaliku eufrata i nikoli nije sačuvao. Vidite. On se brine, bori, muči i on je dok jedne ovce a u nas narod, vidite, umire. Oni po kontenernima trafi. Oni nemaju šta da jedu. A vidite ste, ko gleda na toj? osim oni koji imaju srce Omerov. I koji bar imaju jedan djelić Omerove, jel tako, Omerov u govijaznosti koju on imao, koju mi nažalost nećemo lako naći. Zato, kada je Omer prešao na Islam, As al-Basri kaže, vedno pred Ali i Abbas, radijallahu talanu, kaže, kaže, kad feriha ehlu samadhi bi Islami al-Mato. Vidite ovom. Kad feriha ehlus sema'i bi islami omer, času kada je stanovnici nebesa meleci. Obradovani bili sa prelaskom omera na islam. Neko ko ima pravi karakter kao što on imao, on je bio idol poklonika, ali imao karakter. A onda kada je prešao na islam, onda su i meleci bili sretni i zadovoljni što je prešao na islam. A zašto? Pa zato što ćete vidjeti šta će pokazati u svome životu, u tom kratkom životu živio je svega u 63. godine 62. godine je imao kada je bio ubijen, iza toga je preselio na najsvijet u 63. godini. Dakle, a prešao na islam, kako navodimo, ima Ibnul Džewsi u 27. godine, a imam su jut i tvrde, to bilo 35. godine. Dakle, koliko vremena je realno prvio islam, kada pogledajte, taj njegov opust što je uradio, koliko je postigao na tom planu, Osnovno kada je bio halifa, a i prije toga, kaže jedan od sahaba, a pa dolajni Mesud, kaže oni, oni nisu imali puno mirotvine, ni zaštitnika, pa niko nije smio da planja kod Jabila, su poslanike alisala. I kad je ono planjio na njega, su bacali ako imao i oko taliba, drugi koji su ga na neki način štitili, njegova mala... Fatima, radijel Allahu, dala Anna kao divojica, djede doladila pa skidala sa, sa njega, je tako ono što nabacaju od oni otpadaka, od oni crijeva, od deva, krava i ostalo što pokolju, je li poklonicu bacali su na poslanika, ali i sada kada je bio na serdije, jer znaju da se neću pomjeriti kada bude na sredi, pa su bacali na njega da ga ponize. Još imao jaku familiju, jaku porodcu i ljudi koji su ga štitili. Ovi drugi asabi koji su bili slabije, je li tako to, znaš mehanizma, oni se plašili. I kaže, niko od nas nije smio da klanja kod Kjave, pa se hvalimo samo dva rekata, niko nije smio da klanja dok nije Omer prijimio Islam. Kada je Omer prijimio Islam, počeo onda da klanja i nismo počeli kod Kjavrije da klanja. Dakle, pogledajte šta je značio Omer za, za, za te vjernike u početku, oni koji im davo impulsa i snage, to pa smiju da se suprostave, jer tako je da odpogodni i neprijatelji koji je tamo nadirio sa svih strana i uziraju jedne prilike, kako navodi Ibnu Džepzi, uziraju pačena, slankas, sa zemlje i digava, rekao je, lejite ni kuntu, da sam pogdam ja ova slanka, pa da me pojedu grabe, dele, ovce, pa me nestane. Nakon toliko se bojao, kako će sutra preda Laha Đalešanu. kod nama su, vidite, sve je netlije. <laughs> Ove, uzeo tamo na Facebooku, pa on nema, svi drugi krivi, sve, eto, hela helac, ošlo budalale, samo, on isprava, nema, drugi, nema, drugi, svi oni udošli, oni i drugi, oni su džernili, znaš, ako govoriš o jednom, njegovama opcija, sad ne spominjemo, opcija imate i vi znate, dravni opcijama, ali ja vas pozivam u Hadreti Omerovu opciju, tu je najbolja opcija, znate, dobro, ali eto, svak se raspodijelio koju imamo, opcijašima i ovim raznim štenorima i manima, i nema, i gdje nas nema, i gdje smo se poredali, ali malo ko slijedi ove prave te imame koji su pokazali kroz život ko su šta su one ovi koji nas na neki način cijede i manipuliraju sa nama, zato goto računa koga danas lijeti, a imamo, hvala Bogu primere, ko to su svetionijeci, to su dakle, lampe i reflektori koji su uključeni, upaljeni, i mi vidimo dobro, imaju podace o njima, nema ništa, dakle, sve putem, evo, kao štetirad osnov, se prenosi čak njiva biografija, ne samo poslanika, ali i samo, nego i prvi generacije muslimana, da vidimo kako na koji način možemo tu generaciju da slijedimo, da u njih na neki način vidimo neki urmek i da na temelju toga da nas gradimo ono je Zato ovdje spominjamo samo neke elemente da vidimo šta mi danas možemo uraditi ono što je radio Adreti Omer. I recimo mi kaže jedne prilike, kad vidi da ga malo strato obhrava, on naloži vatru. Kako navodi onaj veliki dio u islamski islamskih od Mahmuda Šakera i drugi u svojim vjerovostivnim knjigama i kaže onda stavi stavi ruku. Stavi ruku na vatru. Taj plan je, stavi približni ruku, dobro. I kaže, ja, Ibn al-Hatab, o sine Hatabu, omere. Kaže, možeš li ovo izdržati? <laughs> I onda približi ruku i stavi malo na nej planiji. Pa kad vidi kako boli, onda trzne i kaže, nemaš ti sagora, višeš da ne može izdržati. Kako će sutra izdržati na onoj svijetu? Kako će izdržati ono vatru? Ona je džene. A videli se kod nas, sam sve što imaju, od upravljaju odboru, preko raznih, Funkcija, preko raznih, vidite, opcija, preko raznih hotelja. I nikome nije puno kad bi ti njemu davao stotine stvari. Niko od nas urlosti ne bi odbio kad bi bilo kome rekao, bi sutra, ti će mi sutra plan predsjednično, ti će biti ministar, ambasador. Niko od nas ne odbija ljudi moji. A vidjeli ste svi ovi osobi, bježali od toga. On bježi jednom, on, on smatra da je to pogalnog jedan, to samo može kad te neko natjera i kad mora da privati. Jer majbi je alg ovaj nešto što zauderam i mi nismo toga ni svjesni da poslanik ali sa nam predodi svoje slabe i van redine izađu i naidu na jedno na jedno jare koje je osnovno na svijetu uginu i čuje se taj zadah bužalo od od uginulog jareta i onda sahabi svi da bi, pro, bi prošli brzo ali sa nam stanemo onda i kaže e da čujemo sahabi moj ko bi za ovoga uginulog jareta dao jedan dirhem, to je ko današnja konvertibilna marka, Srebrenjaka. Ko bi dao jednu konvertibilnu marku za ovoga, uginulo jaca, odnosno jari. A oni kažu, ne bi nikola baha upostavići. Kaži, zar ne bi niko? Oni bi dalje išli, u podirajem, na zadar, u nos, ali se još čekali I kaži, stvarno ne bi niko od vas dao jedan dirhem za njega. Kaži, ne bi da je živ dali za njega, pa kao li za krepano, razumijem. Jer kaži, mi dajmo neku učinu osim Neko kada je on otišao na onaj svijev, neko uzio pa mu rezao djecija, neko ga uši pa mu izrezane uši, kaže i da je živ, ne bi za njega dali kamoli za ovog uginuo. Onda poslanik ali i salam kaže tako mi je Allaha Dunjalu po Allaha im očima je manje vrijedan nego ovaj uginuli i krepani jarac u vašim očima. Dunjalu kod Allaha manje vrijedan od krepanog i uginulog jaca. Pogledaj Rešinara koliko se ga vrti nao Dunjavu. Šta je Dunjavu? Rešina. To je Allah i pokazao. Uzme dušu, ostane tijelo, ostane leš. I ne da da nema ovi hladnjača, pa mi više zaudeli stotnu puta nego ovaj uginuli jac. Znate je to. Koga si ti zaljubi, u lešinu običnu. Koga ste iza ljubriježba? lešinu. <gled> ona samo vrijedi ukoliko je Allahov roh, razumijete? I ona vrijedi ukoliko je Allahov roh. A ono, ako je zajedno ljubat, će ono zavrti obišnu lešinu, obišma. I sutra, kad mu Allah ume što ne ideš u kabor odmah, nego i ti vjeriš, Allah ima A vidi ćeš mu ja gola tebe, koneš, te citaći, ali ja ga ima voj hanum mu faćio on onda kaže njemu evo ali ja, ja ga volim on pri tebe uvijek otići on kaže ne mogu znači svat kali seme ne može meni kula stavi mulja kad sam da je to tako ne vjerujem mnogo bih ja volla da prijed ja ode nego ti i on da na govori svog rane jednog za ponoć kad mi fino legnemo Tio ono, dobro za kralata i kad se pojavi moja fata ja čerez de fato vidi ko je a onda kad se ona pojavi ti reče Andralada ja da vidimo hoćeš da namo reč hojde bujna odralo ne u mene odma nemoj mogu ali je da ti I kad ona za lupo al ono ona odatle vikne ko je ona odatle kaže Azralada. Ja, Rekao ona motori drata ljubi drago veli ona hoće se predati Azralada veli ali ja stvarno volim te moja hanica ripa. I on se obratio ono, ali međutim on otvori širo vrata kaže Doijemo Adraelaga, tamo je ali. Ali ja je uvijek govorio, ja čulu ga kad samo sa kuća, pa misli da je Adraelaga, samo znači osjećaj kao što znamo i kako dati. E Jesam ja ondje? Naime, mnogo je bitno kao da zreti Omer. Znao u koga je zaruje Adraelaga. Ono što vrijeđi, ono što je najvrijednije, što je najbolji u svog Allaha. Zato onaj kaže Abdullah ibn Masud, on je imao znanja Allaha. To je to, znači je bio zaljubljen u Allaha svega i sve što je radio u životu na ovom svijetu bilo je zbog timu prema svome gospodarni, jer mi to da imamo vidimo kako bi sve dobro na svoje mjesto. Ti bi volio svoju ženu u ona bi volila tebe u ime Allaha, kod pa je Efendija pasuženio i sa žena došla ima on svekra, ima, ona ima svekra, ima svekrvu sve i kaže Efendija Boga ti koga će ja slušat, da, sve kraj, sve krivu, da li svekrvu, svekrivu, dali svekra, da li tebe, a on kaže nemoj ti nikoga ne slušati, ni Koga? Samo kaže Allah i poslanika. Samo pa ni sluša. kako oni kaže treba slušati moje roditelje, ti slušaj. Kako trebaš, meni se odnos, ti se premeni odnosi. I ovo ja znam nju o vrake, jer niste bili vrako koju ja znam. Ona samo Allah sluša i poslanika. Išto ona Fendiju ne sluša. A zato mora slušati Fendiju. I sluša Allah i poslanika. Efendija opet mora slušati nju, zato što sluša Allaha i poslanika. Moraju donijet, moraju prijet, moraju kupit, mora ono, nešto donijet, moraju prijeć, moraju lijeći hanumice, ljepotice, lutkice, moraju. Pa hoćeš se vlata jer oni se vam kaže, pa hoćeš, moraš tako natupiti se vlata, čim kaješ lijepo riječ, odmah ti 10 do 700 se vlata, čim je poljubiš 10 do 700 se vlapa. I onda, kako ti mali su pametni, oni bih, samo kukut ću ući svojim ženama samišću, Ljudi dođe ovamo ženom kod njega sjedi ona, tamo, na, tamo čavrlja i onda, no mjesto tako da, da on nije dobije narod, da kada gdje moja lijepa, on tamo drugo je gugući, znate, ono, kao što je bilo jedno ovdje, ne znam koliko istina, on, on, tamo, kao je kao muže je neslušan, nije zadovoljena, on isto nije zadovoljena sa ženom i oni se čuju tamo, ona u stvari profil drugih, prvo avla svoj, jel tako, anonimni stavila i onda kad je videla kako ona lijepo nastupno, kako on lijepo nastupno, pa oni se zaljubili, nisu ni vidjeli. I onda se dogovore se vidje na jednom mjestu. Kad došli, čovjek je žena. Pa za nije bilo istratnjena je i kogo to je nego ono je tamo neko je fiktivno, razumijete? Zato će imati kaznu, zato što je fiktivno i bogusno, jer ono je nekoj koja je tamo, koja nije njegova hanova, razumijete? ili onaj neki čovjek koji nije njen muž, a ima toga, hvala Bogu, u zadnije vrijeme vidite da je, nažalost, onaj, uvijelno po tim društvenim mrežama i ta vrsta neke nevire koju trebamo vratiti nazad. Zato je, ja ali što vidite, Omer, šta je travio ljudi? Travio da njegove mahane iznesu, da mu kažu mahanu. Kod nas, da mu kaže njegove mahanu, ti smo ne Vidite, kada Saba je bilo supratno. Kad mu kažeš mahanu, ti si njegovom najbolji prijatelji. I zato Omer kaže, Ime ehabben nasu ilajja, men ehda ilajja ujubi. Kaže razvrti onda, najdražiji mi je čovjek kod svih ljudi, onaj koji mi ukaže nekomu grežu. Je najdražiji. Jer on tebe čuva čovječ. Od nas je obrnuto u društvenoj zajednici, bilo gdje počarama reci nešto da nije u redu. Odmah gledaj da ti podmetne negdje. Ako si mislio, mislite za post neće do posao. A ako smo izgleda stipendiju, samo pregovorne, još dobi stipendiju. Dobi stipendiju. <laughs> razumijete? Kod nas je obrnuto, umjetno da te voliš što smo rekao ti ga na taj način spašavaš ljudi, razumijete? U nas je obrnuto, vidite kako Adreti Omer to onaj rasuđuje. A kako mi? I zato nema nam uspijat danas i kod nas u svijetu zbog toga što nemamo taj odas koji imao Adreti Omer ili jedan Alessandar veliki, razumijete, koji je dao pogupiti svog prvog savjetnika, toga pa pitaju, pita ga taj savjetnik, da će će još ba on na mene izvrši smrtu presudu, a ja sam ti uvijek, sve najbolje govori, uvijek te falio. Kale, zato te i ubijam, što sam me falio, a ja sam se nekada i provalio. A ti je izpravio, razumijete? Jer onaj, čovjek mora nekada napreći grešku. Pa pravi prijatelj, onaj kad vidi grešku, on te upozori na nju. Dakle, zreti, onaj mi te kaže da mu je najdražiji čovjek, onaj koji ga upozori na ono što nije dobro. Vidite, ona žena, kad je tamo u tom jednom u džaniji kada je on govorio, neš, a žena se javio, da je obična žena, kaže Omere, nije tamo, on je bio halifan. Sad godina su radio bilo koji je ovaj, naš lider, da mi se kaže, nije tako i to javno, pred tebe kamera da on neko kaže, vidite što radi onaj World Data iz, iz Banja Luke, kada ona namirano, kada on se provocira, sad od, ostane van pamijeti. Jer nakon vode države, vode te jake, Razumijete, Republike na se tako dalje, a vidite, a zreti Omera, žena kaže, nije tako, Omer je. On vidi stvarno da nije tako poti da drugi da kaže, Omer je povriješio žene u pravu. Da mislim, te, te demokraciji. to je demokratija, nije ovo, ovo je demokracija što imamo u zapadu i kod nas, na, nema, ajde, neko me pregovori, ajde, danas, neko me reci nešto. Zumijete, ja to kažem, otkuda je ta prva generacija imala uspija? a upravo zbog toga što prvo jedni drugi upozoravaju. Drugo kad neko napravi neku grešku 70 mu nalaze razni opravdanja da ga izvuku istoga, ne kao kod našihci neki pojavi odma ga vidjeli ste ošinu sa svih strana i sa raznim projektivima arsenalom, čitavo gurlo što imaš, kod sebe unime animazama, pod društveni grije za preko onoga fejga Gugla i ostalih Gugovića, jeno da ošiško njegovog glavi, njegovog srca, razumijete. A kod je vidite kak kako je stanje bilo. Je to je ono što je za nas vrlo bitno. Zatim, Adreti Omer, kao što znate, je čovjek koji je skromno živio u odnosu na druge ljude. Ono što mi danas nemamo u našoj životnoj praksi naroda, on je živio skromno kao drugi ljudi, čak skromniji od njih. Navodi se, on dok je bio halifa, jeo je samo ovaj, kaže hlijep i ponešto ovako malo vijeka i nečega, a njegov narod je hlijep meso. Dakle, slabije se rani nego obični narod. Navodi Ibnu Džemzi u svojoj ovoj knjizi, ma more primjera, a samo ono što je sad sjeća mogu vam kazati, on kaže, kaže jednom je, jedan dirjam samo nešto koštao, treba da kupi. Čitavu godinu razlačio. E kaže, nešto nećeš, dobiti, jer nešto od njega traži, nema ovo mi se, ne, pa da i ti ono pomij, ono, malo ono, ono hoćeš ono, imaš sad rane, ali ti ideš sad će lape ali ideš ti dole ili McDonald's da malo tip pojedeš. A ima, to se kada jedeš, ali eto, mola za toljera da malo i svog neksu, ono, da ga malo za Rozumijete? Se kaže, ono je da se nešto bilo, onaj, poistio, onaj, tražilo mu se nešto, samo koštalo jedan dinar. Kao jedna marka. I kaže, godinu dana je razlačio s njim. Godinu dana. Čekalo je dok je to kupio se, zamislim. Godinu dana. I gledao jednog, kaže, Janje koji je već narasta fino, trškalalo, pored i, kaže, rada bi te ne ono sad prekoj, fino ne <laughs> tmako, ali kaže, bojim se da ću za tebe odgovarat, pa nijeću. Pa ste, dobro, imao pravo, dakle, to je njegov da ga, ali nekako žao bilo da ga, da ga pojede. Zamijete, koja je to bila svijest i ljudi, koliko on osjećao prema životnjama, da nekako nekako prema ljudima i tako da je, što mi danas to nikako ne možemo, pa zato je na ono njegov obilazak. Evo tako oko oni, U medijini kad spavaju kod nas vidjeli ste u nas prvi odu ovi koji su ne govorili na spavanje. Pa onda ti se primi za seme ako nemaš šta djece dat za ranu, ti se primi kod onaj gleda tebe koji na vlasti, ali tako, realno pogledajte, pa vidite, pogledajte onaj, pa je bio halifa, znači bio preznik, Kompletne velike države koja se prostirala, sve tomo do Afganistana, ovamo do, do Maroka, ljudi moji, to je ugromno brzala sa milijonima milijonima ljudi, milijonima, takratno kilometar. Znači, možda da jede i pije šta hoće, da ima šta hoće, da ima svi koja će dobilazi teren, ali on je, kad bude sad narod pospao i za pola noći svi zaspe, ono s brige nije mogu da spavamo, onda krene i gleda jel ko šta muhtaža. Pa nađe onu ženu van grada, ona djeca priprema tamo nešto u ono loncu, ima neku kamenčiću, ona stavila je nema šta da ih tako, kamenčići ono, ono vrije, vrije i djeca misle viće šta pojesu, tako i uspava, tako svaku noć dok ne dođe neka na farka. I oni tu noć obilazi sa Burahmanom, mirmi mi avfom radijedla u Taranu, sa njim je išao tamo Magredine vidi neka vatra, kad tamo žena se djeca stava. I djeca plaća u vladnu, ona njima nešto kuha. Kad on pita šta ti je ovdje ovo mala kaže, kamenčić stavila pa šta ti kamerč? kaže, nijema ništa, ko je kriv za ovo? On se bio malo prašio, nisu oni torbanio, oni su stavio motase, kaže, krive je Halifa Omer, nije mi nije mi ništa bezbjedio. Kad je to pogodilo Halif, on je rekao, Drahman, ostavio ovde, ostavio ovde, a ja odio u državnu, tamo, magazinu, pa se preću prašati. Njemu kaže, Drahman, ne, ti i ja ću, ne, ne, ja sam odgovorio. I oni odšao tamo i probudi monka koji je bio zadužen za onaj otvaranje ti vrata na magazinu tom državnom, kaže, vreću na mene. Ovo kaže, alifad, bićeš ti, ja je miralu minijim, ti nas prudiš, ti da staviš, na sve vreću. Kaže, na mene vreću, jer ja sam mogo razdrao. I on vreću, vrašna i donese ženju. Kaže, dok mi napraviš somun, dok ljeca ne budu jela, ne budu se nasmijala, kako su plakali, je ja odavde ne ide. Ona kaže, to će ja sutra, ne, mi ne idemo, to ne napraviš jo je to napravo djecu normalno oni su pospali on mi se vratio ja ni nije znao kome se radi kad je sad malo kome se radi sutra došla sva usplahirena traži Havala od Omera a on Omer kaže da skiraj se sestra to je tvoje pravo Jer ja realizam za u tom slučaju sam znala. ja ću to riješiti a kad je to riješio onog žida vidi ti stan. Star čovjek kaže Omere ti si Alifa a ja živim u tvome po tvom zaštitom kao židov nemam šta da jedem nemam ništa A on njega povede prvo kući će, pa mu namiri što može i onda da pošelje u državnu vlaga i mi kaže, deder, izdvajajte mu svaki mjesec onoliko koliko mu je protivno. I kaju da prva penzija na Dunjavu nastava nastala sa ovim židomom kome je Omer odredio penziju. Dakle, star čovjek bio i nije imao ništa. Eto odakle je pio i bio <laughs> A, baro, nije. Kada bi našli oni? Ja nije za nego je to od Omera radio. Ba, Omer nemaš, imaćeš, makar žido bio, paste. Zati kada je obilazi samo jedna toruka, evo je našeg omladni vi obično gledate koga ćete da oženite, to jest djece ljudi, je l' tako? Ovde su to se gleda i tražite prave je l' tako čele ali kad prolulata tobi nešto drugo. Ne Kako to riješite Adret? Omer je išao na veče islo jedne prilike i za ponoći kada svijet spiju i prolazi kroz mahale medinske da vidi ima li ko stvarno muhtadar možda neko plaće, nema šta da jede i on je prolazio i na jednom mjestu čuje dva ženska glasa, Jedan stari, jedna mlađa. Jedna stari, jedna Šta se dešavalo? Ona starija žena kaže onoj mlađoj čuje onog glasu. Prolazeći onisu, mu se ta prolazeći ona kaže: "Sipaj ćeri, sipaj slobodno vode u tom mlijeko, nema ogara bola." Omer spavao u dubokom snu, ne skiraj se. Omer bio halifa, pa je bio, vi znate, pravo da ne bio stroga, a ko je radio, loše on je stvarno bio stroga. I onda ona veli svojoj ćerci: "Sipaj mlijeko jer kad ima 20 L, 10 L vode i to 30 L mlijeka, razumijete? Tako više ušičari. I od ona svoji čjerci kaže, sipaj, ne skiraj se, Omer je u dubokom snu. Velijih halifa je u snu, nije će nas kazniti ako smuljamo ovdje. A čjerka taj mlađi glas odgovara, starijevi, kaže, majko, ako je Omer u snu, nije gospodar Omerov. Ako je Omer u snu, nije gospodar Omerov, nije Allah u snu. Allah to vidi, razumijete? A pa čjerka biva pamrtnija svoje majke i poštenija svoje majke. I nije htjela da da to onaj ubaci vodu u, u mlijekom. I Omer odmah kaže ome, momku koji išao sa njim, zabilježi tu kuću. Pa sutra ćete doći po njih. I oni joj zabilježu i oni su otešli dalje, vedali, vratili se i ujutro odu po njih. Da vedu te obje ženske osobe. Kad ona majke i džerke. I pita Omer, sinoj smo mi prolazili, ne da slušamo ne, u prolazu čujemo vas. Tako ga red. Kad majka se počne odmah pravdati, eto, halali, Ali, faš, da ćeš u se kriza, znaš kako znaš, mi je jedan možda. Ule, paško i mi, znaš, mi znaju A onda, Omer ovaj njima kaže, onaj, uh, ništa, ništa kaže, ipak treba od računa da znate, da Allah na svega stoji. Kad ja ne pratim ima Allah koji sve zna, i pusti, ništa, zna. nije sankci se nikad provodio i vraci one kući. Ali onda dođe svojoj kući, kaže, djeco moja, ko je ono od mojih sinova nije urenjen? I sad bilo je tamo dula, bio je sa Ali, bilo je više njegovih sinova, a ovaj jedan kaže, babo, nisam ja. E, babo ti je našao, kaže, nevjestu. <laughs> nevjestu ti babo, vidite. On nije gledao, je bogata, se seromašna bila, vidiš, i ona mora davati onaj takvu vodu u mlijeko, to znači da seromašno žive, da jedno preživljavaju. On tražio sad tražio sada neki posebnih kuća. Evo, kaže, babo ti je našao ženu, ali moju zna. I izpričan kako je bio, hoćeš se ženit, kaži, i odmah ga pošeli. I dođe, ali i svi, normalno, ovo pristalo, odmah. I onda je rodila iza toga, onaj, čijeku koja se udala i rodila dijete, to dijete je bilo Omer ibn al-Aziz, najpremedniji vladar nakon je freti Omer. Omer koji je za dvije godine napravio takvu državu islamsku da nije nikome trebalo dati ni zeka za kufitr, ni sadaku. Niko nije to imao. Svi ima. A samo dvije godine vlada O 36, 36, 38, 38, umro godine. Omerivno dolazi unuk, adreti omerovno. Evo vidite kako, kad prava bude žena, to je spravi muž i familiji odnosno svjestan svoje vjere, kako nastane djete? Ne može čiš djete nešto drugo radi i ti radiš, mora se osjeti to na tome djetetu. Čim haram učiniš, odmah na djetetu. Evo Hanife bio mali i sad babo i mati bili pobolni. Njegov baba Sabit bio izuzetno izved, poboljno, mati vod, računa svemu. Jedne prilike dolaze ljudi tuže se Ebu Hanifinom babi, djeca i pa injao Ebu Hanife, uzmuju neke tamo vodeža i probijaju one, razumijete, posude, oni su imali one napravljene od ovaca, koza i ostane, one mjehove, tu su nosili vodu na leđima. I oni dođu dok hova je nosi na leđima, on probio i dok do dođe dokući i stečem toga. I <laughs> tako čovjek dođe bez vode. Priča se o njemu da je I onda, vidite, čim je to čuo njegov babo, odmah pozove ženu. Me zove blanifu, malovar. Njegov zove ženu, dođe vam ženu. smo mi to radili? Kaže, ona štabla. Pa djete nam probija, tuđe je treba u mješići. Ama, mi ni što smo radili. Kaže, molim te, hajde se sjetimo koji smo, koji smo mi to krije učinili, pa nas Allah, pa nam vraća sa prekovo. I sjedne on, sjed i razmišljaju, i ne mogu da sjete. Kod nas bi za 3 minute nabriju, ne i nekrijao malo, a ono vidiš ti ovdje, što oni ne da sjete šta se napravljuje. Redovno kvanjaju, redovno posteje, sve rade fino, razivaju ljudima sjalam, pomag drugima, vode raknuma svojom ljudi, po govornosti kompletno. I sad on ne zna šta je uradio, ili da se ona sjeti u neki, tamo vakat kaže, znaš šta je? Možeći ih mora. Kaže, ja da sam bila kudna sa Ebu Ja sam bila kod komšinice i ona dok je otšlao nešto da na napravi tamo, da na nas počasti, ja vidjela kod njih neku naranđu, onda na, stoji na prozoru, stoji neka slanka, ja probijem onu naranđu, nisi mi ni pitalo. I kaže on, eto ti ti probijala komšinice naranđe, on sad probija ovim ove posebe, eto vidite, kak se vrati, dakle, pa se mora o tome nešto vratiti. Dakle, ova djevojka, vidite koja je bila, ova evo, tako savjesna, A ova je učinio da je nju, vidite, Omer izabrao, a onda ona bila onaj nanas u Omeru Ibnu Obdalazizu koji je bio da od najprevedlijih vladara u istoriji, a od tako čovječanost, a samo muslimanske države. Brojni su elementi koji nam mogu i ovde... Vrijedne da napravim I evo, na, na kraju da, da, da zavišim, imao puno primjere, sam volio najnastav, ali nemam vremena. E, na kraju, samo da spominjemo ovo, čo je za nas vrlo bitno. Poslanik Aleyhis selam kaže, kako ponosi ukta i Amir radi Allaha u talandu, a bilježi imam Tirmiz, Ahmed, imam Tagaran, imam El-Haki, svojemu stevreku hadis koji je ocijeni kao vjerdosno, hasen, poldan. Dakle, hadis u kojem imamo povjerenije, kune poslanika Aleyhis Salaam kaže, leu kane ba'di nebidjun, leu kane ba'di nebidjun, le kane Umar ibn Al-Khattab. Nakon mene, kada bi došao poslanik, to bio Umar ibn takav čovjek koji je pokazao kroz svoj život takve kvalitete da ga je poslanik ali sam posebno vidite pocrtao. Za Ebu Bekra se kaže da ima najveći iman kada bi jedan tas stavili iman, njegov imam čito umeta Muhammed Ali sam pretegnuo bi iman Ebu Bekra a za Omera se kaže kada bi njegovo znanje stavili na jedan tas na drugi tas slage svo znanje svih drugih muslimana pretegnuo bi znanje adreti Omerovu Jer toliko je poznao odakle i vjerovo u Allah, toliko ga se bojao, toliko ga se plešio. On kada je toliko dana hodao, on je hodao kao lao, ono, tebi je rekao uvijek, je ono, korostas koji, koji, koji nije toliko pobožan. Pa A najveće bi bio manje od makovog zemlja, zato kaže Ibnu Džemzi, kaže, dva draga sa njegovom licu bila kao dvije pertle naše crne od oboćije. E toliko su suzem višle svakom noć. I bio najpobožniji pred kada niko ne vidio. A u toku dana bi djelao onako hrabro, svi mislije da on, on razumije da nije toliko pobožni. Kod nas je obrnuto. Najveće zalegne se spava, najveće se sjeje od Turski preko na južno, a nečki. A onda u toku dana kogo se sretne? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. subhanallah. <laughs> Kod nas pobunost poklaniš vamo narodu, a kad treba tamo vav nema i njih, razumijete? Ali to to dobro, to to je, je licemjerje. Kod Andreja Omra nije bilo tako. Na ono, ono, jednom jednoj prilike je sreo jednog mladića, samo to to ispričam, pa njemu je te previše ono tajno folira da i kad je pomalo treba pokaziva to previše svijeta. Naša dužnost ono, za nas, ne za svijet. One je samo limo to taktu ti drugi svijet, da oni budu pobožni. I kaže je jedna prilike vidio nekog mladića, on je imao film onakog strah, ali on se pogurio ono kao eto pa će da bude što pobožniji, pa se onaj pogurio, a, a nije drba, razumijete? Nije ono se pogurio Pa ide polako, lagano, sve korak po korak, pitaj ga nešta njima, ono, unjedra. Ono, jeda da čuješ, ništa. A FIFA ti grekuje i tato će. Pa juh, mama ono trakuje. Ja zvreti, ona najidje pored njega i kaže, slušaj, ambazu, kada koračaš, idi, koračaj. Kada govoriš, nek se čuji. Kada jedeš, jed. A kad udariš, ne boli, pa ga bit ću polijediti. to ima ono svi ste On moj se iskren. Dakle, nijedite, ja on volio to pretvaranje kao što vidimo i zbog toga kažem, nama povuka ima veliki broj, a sad to mi smo malo porediti. Na drugi način, više i kazati, ali ovdje vidim, ovo ovaj sad moj, ali to je ovaj iskren, ljudi, pokazali smo bi vidi već na kraju da sam ja i črpeteo s vremenom kad sam bi obećao, ali nisam ja kriv što nisam pogledao na sat na vrijeme, a niste mi vidi ono mali odatle, jer dr. Rahmet Mašin bio u Zagrebu, Mi je držao 30 godina tribine u Zagrebu i kaže njegova žena Mašoviću ti previše oduđiš. Mašoviću. Njegova hanuma, ona je bila čjerka od Ali Rize Karadega, prvog bošnjaka koji je preveo na bosanski jezik. Ona je bila doktor medicinske tako ljekar je bila u Zagrebu, a i on je završio četiri fakultete, je bilo doktor nauka od Gavo, od, od radio i, jel tako, ovaj, anomalija tamo svijet u Zagrebu, a bio je veliki onako Ali, veliki enciklopedijski obrazovan. I onda ona, ona, ona dođe njemu i on joj kare, slušaj, nisam ja tebe, da vidio tebe u sljedeći kut, kad ja budem odvudio, ti samo ovako, ko bila, veći reći, samo pokaže. I sad oni na tribini, kod nas, mi smo vozili neke tribine i sad mi govorim, on priča, isto njegova a nova sjedi, ona u prvom jedu uvijek, ona njemu vako pokazuje. Čim ona počne, ona gleda, a rajta. I <laughs> <laughs> ovdje nastavim tamo na epope. <laughs> okay. Hvala maš, liječ, pa sam ti ja kariš, Eno, nisam te vidio, nisam vidio. Meni kari, kad ljudi vidiš da ih dosadim, već odje sve kad je kolega, da samo kariš i na kraju, i na kraju. Ti narod kari, hvala Bogu, ovoga, sad će nas poza više otušenja, a ti kari još petnest minuta. Pa da bi ja potužio još petnest minuta, vi će volim završenje. Pa sa ova najradi na vašem strpjenju, na ovakvom lijepom slušanju. Ja sam mislio da nije prošao nijedno. 30 minuta puno vidim daleko više prošlo zato što vidim da vi slušate onoga i da ja, mi se jedno nekako ravnost ne prekine pa ja morimo mašno da vas nagradi na ovo nešto smo imali u ovim kao, kao tako, ovaj jednu našu Profiti korisni mali, u ovoj noći ja svi god budu i govorili, organizirali, iskušali, bilo šta uradili na tom planu, nam za poblažanju dušanu, jer kad se ljudi sa takvim energijama i velikim namjerama pretomole na šanu, dajeme ruku do naših ako budete taj zapamtite da dolovimo još jerboje. Ekul kalihaza, wastaburullah alejkum, wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammedin wa alahihi wa sabihim wa salam alejkum. يهديني إلى الحق سماعا قرآني نور وشفاعا يهديني إلى الحق سماعا وأنا بالسمع وبالطاعا أتفي أضل